دې خلک مسلمانانو عمل غريږي نه اپل کافرانو شڅه ما غريږي کافرانو خپلوا شي اغان اعتماد نه کوي بیا منافق باندې او دې خلک مسلمانانو قرار شي چې خپل خوده اعتماد نه کوي متل نه نه کړې شې شو نه شو اپ دی اپ دې پاو و مې ذل لو چله چې الله دلار چې څ مندل یا ایه الله جما ایا یو د لوی تاسو په زور د الله د قربت اوس باندې طرفه ته ته دلل و دې د وجود مدر الکسانجو تو بو باشوان صحیح بات بسم الله نгулиو لغت الله تو دینبانی او اخلاص کی پدین کی خاص اللہ تعالی فولی کنا نداخر د مسلمان نو دریدی حضرت دیوال بیگ کا لام مینا نو دا یو خسلت چده کنه پا ایمان باری چکم ترلیل اینوغا د دنیا مافیحان داغوره این ها دی یو خسلت ها چکم پا ایمان پوری اللہ ترلیل یو داغونه دا اجران از ایمان ایمان بانی اللہ پکسره اجران از ایمار کئی آدام اخی کم ترور شبتو نران زکر کر و دو منافیق کرن اگر نیت زړه خاص دی وای کا ته د انسان حضرت چېلو وینیت قوله څه پرځ دی زړه نیت یو خلاص دی نیت یو لیسانو حمله کوي که چېرې نیت وکا او ته خله یې تراوري دا وای نیت عمل د زړه دی او تاخلي له راغل دی ته بیداد قولی وای تا په تلفظاتو کې چې سرود داده که ما سمته شفاده داده کې کای کنه چې ته دروتای مجلس دې په دې دې شش تا دغه دروتای یو دې په کار شي ا دانګي به درځي عملی باندې اخته ای اغان فقران باندې نه پويږي څو حجاب شو شتار شو کنه ا دانګي یو سړی چې جنو سره په صغیر باندې اصرار کړي اصرار به صغیره دام سره نه کوي په قران باندې دام چې ګم جنو نه پويږي ا دانګي یو سړی توسل فی المباحات کړي توسل چې شيره واجب او توسل د رجماته پټیوم کې ممتاز ما صاحب زده دعا دوا سره د ملټیا خصتي دوا سره د شګم جنو سره کلیه او دوا سره د چدنې جوړ او دوا سره د ګندنو چرګان جوړ کړي نو ته دا غوی په انسانيت کم از کم څوک انساني خپل له مخه راته نا د توسوف المباح چې دومره ته اوخلی نو پېمانه و یا په تره قرآن ته نو ستاب په ځدې قرآن علم نه کوجیږي او کې شاعزان نشتره وجه حجاب نه پاجي شو ا بیا چګنن نو او کینو بیا را پاجي اصحاب الغطلاتن اصحاب الغطلاتن لسم شجاب دام ده چه يو سره التزام مالا يلزن قیم چه التزام مالا یو شیدر بانشتران لازیم نره آتو پزام بانیا خامقه لازیم جیجی را زباد دا خامقه قومه التزام مالا يلزن ذکر من اصر الى مندوب امام امتیمیر احمد رالی وی چا چې تو یو غیر لازم شي باندې التزام وکاو نو پکا د اسلامي حکومت اغل سر سزا ورکي اگر ته څوار کی سزا کی. نو دا غی لا فوني صاحب غولسون بالتاوال لا له حب كفرهم ولا یمن الا قليلا اي مان نورې مګل خلقم او داسنه په هغه کې ناشیر browned وای خان سلور اناسی رو نا دلست پیدا کی یا انصور نفس ده دوی منصور شیطان ده آ دری منصور خواهش پرستی ده چه شیطان؟ پرستی دری منصور ده نفس شیطان آو درنگی خواهش پرستی محبت د دنیا دید سلور و سیزون دو وجنه دلست حجاب پسری که رازی آو در طول په اهل کتاب ملائنه که بو وی بی کفرهم پس او با کفر دو جو پس او بی ماریم بانی بوحتان رازیمات وی مطلوی و قولیم خبر دو جو چین آداب وی لجو این آ قتلنا مند وجل مسیح عیسو آی ام نو ماریم رسول اللہ دو حده رسول وما قتلووو جوہو وجل نده وما سلا بو نا پسلائی کره ولکن لیکن گر وڈی را استر شو پریو بانده شب یا ایو حواریو ریسال اسلام اعلان کرو سو با تو بایچی ماسره پا جناکی ملگری نو او زبا سوالو کم اللہ تاچه اللہ پا غاقیتا زمان سورا دور کی زمان سورا کل ورک لیو حوالی را پازیو نوجوانا ویچی یا رسول اللہ زبا دا قربانی تا زد تا یاریمان ایده اللہ رسول عزد یا تا یاریمان اوت آقا چی دیکھا اسلام پر کی شو اللہ پاک آقا والا جن شبیه اللہمان ويس ولكن شبههم يا من دعشي داخل ك داکم چه يهود بني اسرائيل دیسا سم دشمنانه دقدد باندې نوتري ال تجنن وتل اسران برختل یو کنه او کم نمندم میشن چې نن استل واغه چروت وي چې نشته ولیکن شوبیا دوبن ګړولې راغلي دا ګړولې واینا لژنه کنا کسان چې وئ استلا افره په دې کلافي شه کې نو سم په شه کې دا دې وځنه مالو نشته چې <تصفح> <تصفح> پویسی تا کوزو بر بعض رسالی ناگو بری رسال اسلام وجلی را بعض روی چه نا وجلی نده بعض روی چه وجلی او خودری او رز پوری مرد و بیار آخده تاسی داری و بارا خطره در در نظر او سم در اوشتا قاقل او یقین نلده و ما قتلوه وجلی اسلام لرا یقین بیاد آنها طلب ده و ما قتلوه رسال اسلام ده خلقون نده وجلی نا ایقین و یقینن تاسو منری کوم دیری بل را فاو نوای نه بلکه پر تکړه الله جل الله شان او غلرا الیه ذان طرف ته برا متشابهات انه الیه ذان طرف غفتل مطلب اسمان طرف غفتل دی الله زړه ورده حکمتون خوانه و این من اهل کتاب دشتهي سورای کتابو مغریمان رسول صم علیه باذل نزول یا ایمان ورې کو محمد رسول الله باندې یا ایمان ورې په قران کریم باندې کلا قبل مو چې دای اسلام نه ځنګقدره حالت کې و ایمان ورې خدای ایمان باندې پکره نه یا قبل مو چې مسجد مدرسه اسلام نه چې کله راخوشي دنیا تر راشي په پر نبو یو څنګه په دا په تجلیل مرقه او دادي جاهل مرقه بیا خو و یوما قیامتی پورز قیامتی شبا عیسیٰ علیہ السلام کو دیو بانی گوا صندبا گوا شی و کنت علیم شهید ما دوند فیهم فلماتا و فیتنی کنتان تا نقیب علیهم دگسی گوایی بوی چنوالتا قیامتی شیم فا بی ظلم ایلن پس اباد و ظلم دا کسان جیهودیان دی ما حرام کودی و بودی بانی اپاک پاک شیان چی حراب دیشو دید و پارا و بی صدیم عن سبیل اللہ کسیران پس اباد او څنګه وته موږ خپل شوه د ریسوت پرينه نړۍ په داسې دสุچ دین دغو په مزات کې هم څو دغو حرام واغلي مودارې معنی کول خدای نه مال دا خلک له بطيله طریقې سره بطيله طریقا په دروغ دانه په پرشورتونو دانه په د کتاب الله سره دا تر څره بطيله طریقہ و او تاسو ما سره کاتره په دجنازې د اعزاب در دون کی اعزاب مادید پر مقصر کڑے دا زجر و وعید دا دا آشی آلی کتاب و شو چطور داشی کارونک یا داشی خبری بشارت تیر لاكن الراشدون عليك مضبوط عقلا سر پر علم کی میں ان دا کتاب نہ اودا مومنان دامیاں نہ یومین ایمان اوری پا کتاب جنال کے شے پتا پانی وا ما کتاب جنال ریشی مقصدہ مکی والمقیمین الصلاۃ عز صفات کو ما خلف خدا باز قرارتو که چگه دنو تغره غده ده مقیمین تیشوه ده یا مقیمین ده منصوب بلمن زر من هواین داخل پچه تصوبه منزونا که همیشه خلاخل وقتنو سره موتون ارتبه مومنون بانده ورکون که ده زبطاتونو گیو دارگ ایمان روگون که پا الله بانیو پرده قیامت و لایکه داخل چپده سپده نمون تصیفتی زرده زر چواد بکجو اللہ علو یاجران اجرازیم باولو ددا یو زندہ دے ایمان باندې تفسیر کوي ایمان باندې کوم صفتونه چې تفیر کړی دی امام ایم ابن رحمت الله علیه او الجواب الکافی کې وای چې څو خصلتونه دي څل خصلتونه هر یو خصلت د دنیا مافیانه غره ما تاسو مستووي صدقات د تلبر کوه کا ذکر کوه نور پیغمبرانو سره inna al-shayna ilayka du hudawil kana kitabani chawa hai naj kare allah hai chana doosri inna al-shayna ilayka yaknan ma ta suban wahir kitabani mawahir kare da kama shayna rasul chawa hai pegham rah salaatu wassalam bani pegham banani daani rustu pegham ban sam shuru kare zaka yahoodo pegham sam pegham nahi banla nawal aga maqsoodi pegham muhammad rasulullah دین دار چې پیغمبر الله تعالی زکات کمال وروځ په یابانی شروه محمد رسول الله ن بیا ور پسیږندو نه شروه د نوح علی السلام نه زکات نوح علی السلام د ټولو پیغمبرانو اولنۍ پیغمبر د دنیا ته راغلیو د پاله د رد شرک د دنیا ته دپارا درد شرک داغینا ماسی نور پیغمبران رو او در شرک لده نجے کرے کارن الناس و متم واحدا ولی رد زکر نجے کرے چه زبرت نو رد کرو تاظر اونا نو شرکا کارن الناس و متم واحدا فخت طرفو فبعث اللہ و نبینا مبشرین و منظرین اختلاف پیدا کر چوک معاہد شو چوک مشرکان شو شرک و توحید چی اختلاف پیدا نو اللہ نو حضی صلوان را ورید نو اوحی نو نورو پیغمبرانه تا موائحه اکلید داغی نرستو گوائحه امی کلیو ابراهیم الاسقمتا اسماعیل اصلاحیم اسحابه اکلی دول اسبادی نورو داغی دا پیغمبرانه تا گوائل اسبادی دیاد نور داغی اگنسو تا ریسا ایوب و ایونس و حرون علیه سلیمان و آتنا موارکل دعو دا سلیمان تزابورو ورسولان ما رحلی گلیو پیغمبران نور قد قصصنام چی اکنامنگا اگه داغو بیانتادا گردنین قبل دمخینا سورجان رام کی ورسولان لن نقصص مالاکا اگر پیغمبران اگه جی ما تحت لاتروس بیانتا جی کلی داغوی الماللہ سرده وکلنام اللہ خبری کلی واللہ مساری صلی اللہ علیہ وسلم سرده تکلیما بی غیر دواس واسیتا دا ملتنا خبری کولی اد رسولان قلما برانا سن يتحق برانا اللهی بن منشوف Canvas ان Hugo تنیستی خلقه در قوادم بعد رسولان يت Ivan سن سن اول Ghana ll benefit you use use on fall. one. مر مرس و رسولان I스�烦 نبницه هسته اتون و echانا ب tentorer. نعissements نبود которые يجmentوا. نعوس و شيك tear ü xagt Point Siyam жел... W boot life out. şaو ll้ y est관 programmاء و نوح علیہ الصلوۃ و سلام کوم کله شروع شو نوح علیہ الصلوۃ و سلام کله شروع شو نو الله نوح علیہ الصلوۃ و سلام د شیطان چې تصویر جوړ کوي تصویر وبند جوړ کړي څومره چې تیرش جهان آدم شو به تراره چې د جوړ پرستی شروع کړي دا نه ما حقیقت نوی حزر چې زما تاسو نه جوړه راځي او حضور نه جوړې او تاسو دا ونه وایې دا شتله نور ما چې ته ځخ نه جوړې موږ چې نام دې قربان دی دا کې جوړې چې نه او دې ساسو دا کې او بل دا چې دې چې تاسو نه ما تاسو سره سوال کړو یو یو درخواست نه کړو چې کوم دې موضوع سره تړاو لري کنه دا غا چې ته زته روزګار نه مچېد ته جنا چې متصریور روزګار دي تماشې او پارادای شونه را لیږي زم ما دا غزما شادزان و وفادار شادزان سب ټوټی کوي او اغلی استیزما سه یو روزګار دي بیا نه راځي چا دا کې دی کی دانش ته پوه شین انجیکشن و هروسه رجه ماچی شیه مستی صاحب ته نوڅومې په پدې کې او په تخافه وابه ذکر ورخه تاسو ښه دي منغو یو کړي یو اولاد چني رزهات څخه کموت څخه زیات دي هم بارانه وایو کنه وایي زکای یقیني سيري ولاتو کې دا هیڅ سګود نشته دی چې د پیامبرانو عادتونه دي خدای دې واده زایفو کې داشته چې یو نه چلي رزه یو لحقا صلی ریزارا او باز روات کرا دی دوالا کل صلی ریزارا باز روات که اولا که پوریام راگ دیدی زکات په نیبروشي را خبره شته چې کله تعداد دی یو الله تعالی موږ دي چې څومره دي اشاره کوي چې تاسو تعداد یو الله تعالی موږ دي چې څومره دي زکات یې قرآن کې الله وایي چې بيرهمان قصص نو اليك او مې اللهم مخصوصه ادرته انداوي چې رسولان کار قصص نو ماليك قالوا رسول الله ما مخصوصه هم اليكه معلومه ده چې پیغمبر ساتو اسلام تاسو باندې پتا نشته دسی ته ګمباراندې وکی دې ځې زیات دي نو څه کومه څه زیاته څه کومه یا کام یا ځا چې پیغمبران دنیا ته راغلي په ټول باندې زمغو ایمان دین غلطه نه او څنګه چې پیغمبرانو مازور مخصوص پیغمبران دې ځوره 250 ټولي نوراله ودغه نوره ملته پتنه لګیږي یا بعد بعد حادثه کتابونه کوم ذکر دي دا ول ما کیمبران دا ولګل الله وجهه پارا چې د جوبانه ختم شي بانه ور کشي بعد رسول ادا بوي چې کله جهنميان جانن جهنم توغز جا جا الله من شيء شوی بگنا شوری جی ملک چی سلی تبارک کل ہجی کی برایشی سوی جاتن وردارو شولآن دیدر کارچ حوشیات پادنشی شوری جی تاہا یو سلو چلو درش آر شوری څه ور چالي وست نمبر کې هم دا مضمون دی قرآن وي الله وي ولي ما پیغه بران راسته ولګي دیره پاج سبا داونه وي لو ما ارسلت الین رسولا ان تتبعوا کا من قبل انزل ونهذر یا الله په تا ته بران ولي راونه لګل مم بساده آیاتو ته کیه دایره کړي وي الله جل جلاله د ولي اللہ رب لکن اللہ یشہدو لکن اللہ گواہ دے ما شغا یا سر تعلق دی مخی رسل کہ کتاب انت نازل علی کتاب بنا سمائی پر صلات ستہ پتی گم بری ز گواہ ما بستے ملائک گواہ دی اسمان کی ٹورن کہ لیکن الله یعشدوکن الله دا واری د بیما کتابان جنازه کړي پتاوانی ناظر کړے دې لرا په علم سره يا ناظر کړے مطالبيس دې د الله په علم يا الله جل شانو قران چې ناظر کړو نو په دې چې محمد رسول الله تعالی د دې رسالت او د وحي او د قران دې انځاروب دی وی سلام علیکم غوا چې 300 نه خو بس دې الله جل شانو په گواہی کې کفا بالله شهيدا وکفا بالله وكیلا وکفا بالله حسيبا الله یا کینانہ که څنګه کاپران دي وسدو بندې د الله د جنډ د الله د قران یا کینان د اخره ان الله دې نه کینانہ که کافرون کاپران دي کفر کوي او ظلم کوي ظلم اتر ماشي سره کفر کوي او قاید لامیا کوم زاولیا سره لوم نه الله جل شنه ریس کول جل رب دونکو نه اسلام لار د جنت مگر او دخه وتا طریقه جهنم هميشه به دې کې هميشه وکړه ذالکان الله یې سردا کول په دې باندې ډیر صداقت ته یا ايه الناس دنیا ولو ايه دنیا ولو خدا جان کوم یتنند اگے تا است پیغمبر د پادیز راہ حق و ایمان روڑے او قشوکیدہ خبر چه ساز پر غری خیر الہकुम ای تقصدو خیر الہकुम و این تفروکتاس کفرو کے یتنند اے منو یانو لا تغلو فی دینکم پدین کې زیاته او کمونه کوي لا تغلو اے لا تطغوا فی دینکم لا تغلو دین کامل دی دین مکمل دی کمونه او کیفن ورینن ومتاان دته دین کی با نوی طریقه دو زان نه جوڑه ده دین ده پارا نوی کمیات و مقدار با نه پیراکه ده دین ده پارا نوی واس بنا چاکی ده دین پارا نوی زی نټاکی شاريچ کمزې کې د منځه خوتوم کړي الته به مسګي او شاريچ په کوم کې کې به مونږ کېالته باندې کېږي شاريچ په کوم وخت کې مونږ ته چې روزه وني سي نه هغه کې به روزه نشو او شاريچ کوم وخت کې چې روزه دنه ولاړو کوم کړي اغابا نه نشو په لښوې شاريچ کوم کیفیت مونږ ته کیفیت سره وکړي دا کیفیت مقدار مونږ ته کودل اګه ته کیس کې بزیادت نکړو په زمونه کې به تغیر نه راوړو په مکان کې به تغیر نه راوړو او کدی څالو کې او شی کې چې تاسو راوستنه غالي لا تغلو فی دینکم غولو بنا کوي په دین کې او کوجه کړه به فرض او تکلیف نو بیا چې یاره تاسو تا په کتاباني د غالي تا په لګی لا دې ته ودا شین لا تغلو <تصفيق> ته نوی که زوري زوري که نه وي زما په شاده دانګي درلو کریم ورس نه وي مطلب دې شدا به چی خيره ته نو کر توصله قران واو راوول نا سره پر ان شاء روان دي سمه کې سورته دغه خاصي انقلابي سورته نه دي دغه خودي جنگ خبره ده په هر بي جنگ جن په حالت کې چې هغه هغه حالاتي وي سره دا ته نه جوړيږي پر ایماني څنګه چې راته دی ایمرجنسي سورته نس ما صاحب انګامي فالتي دغه څه ډېر تاته مې جوړي مسایل تا اقای د باز ولري سورته مكي سورته ولکي اوس ټول شي را به شي هیڅ پرامنه کوي اپریشن دلته کوي قران دมารاجي اپریشن جوړ یا کتاب خدای پادشاهي به قران دی چې سم د دې مرزونو کوي ایلا جړو باسي جړدا اپریشن موچخه په دين. ولا تغوصوا اين م... في دينكم دينكم غرونك وای خان ولا تقولوا انما كه خدای بانی مگر حق خبره انما الله دې شې دات روح مو وای په خدای ار ټول چې الله په منتهوی چې بلې چا خبره مې مسیح تکنونسایم مریمو رسول الله د الله پیغمبر او کلمه ته د الله په حکم د ټول سره پیرایو او او د الله د جن خدمتگار د کلمه توحید خدمتگار او مکه نو ته د جن د نورته پیغمبرانو سماده وی بشاره د زیری وجه د دری وجت اسنام دریم استویلو القاب جوړیو د کلمه کول ب مریم تر دغه د پلار هغه ما پیدا کړي په لفظ کن فیاکن سره و روح منه روح مهرباني و رحمت ده ده الله طرفنا روح الله جل شنوه روح ور کرده روح الله ده و نسبته ده روح الله تا کیه شرافتا و تعظيمانا منهو ده خداه طرفنا اضافت تشريفی ده تو تعظيمانا منهو اي منهو تبع زیاده منهو تبعه؟ منهو تبعه؟ توب زیاده ملي هزار اسحا سوتو سند الله وي جوزده منو د اسمانه مده پدایې چې زما کومو مخلوق د غوړې، څو یې اساسه تاسیس بیا د کوم فابو حیت الله یې کافر، مکافر څه شو؟ شرمندش، ټوک چاپارسید. نو دلته منو د یو کې څه کار نه پرد تعویز او جزیات. خو منو هو چې کنده کې راځي، د تعویز پر نه اثر. او کله کله د تشریذ پر نه اثبات غته شي د خدای و آمینو باللہی پاس ایمان رو ری تاسبا اللہ باندی و رسولی پیغمبرانو باندی و لا تقولو دامو اے ایر سیانو چا اللہ خدایان صریح خدایانو دریدی یو اللہ دے بالعصا دے بالماریان دے انتہو مناشی د تسلیس نا او قصو کئی د خیر خبری غر خبری چرا ترحید دے اللہ یو بنے او دریدی موائی او دا دریځ ویل ستاسو طرح علاقاته تویده او الله یو د ویل ستاسو پر زریعه د ریښت داسر پر کور دی اره انم الله یوکن الله چې ری الله واید مندګر یکه وځه الله دې الله کارشه دې هو یکه یو ذاته الله نظر اندري کول والا د نظر دغه کوم کې څو دې الله دې او پر نظر کې اثر اچول والا الله دې او د نظر د پراجیکمنو علاج خو ډول ولا الله جه په د پیغمبر صلی الله علیه و سلم څخه ډول له ده څنګه خو ډول له ده؟ نه؟ مزه دعاګانی وای بسم الله تعالی زرمای شيخ ډول کوم شيډ خوښه ماشاء الله وای نظر باندې کی او نظر کې اثر او چې نظر شي د بای لایس او بس هم خیر رسول الله بیا کوخه انما الله الا هوید واجید د خبرنه الله <سؤال> تعالی د چلند پرې نه ایبان راشي لهونو په وکړي خلکان пайда کوونکی هم الله دې بچیدان د الله دې بندگی بنده یو الله ته معفي سماج سچاس باندې کېږي او کسمه کېږي وکفا بالله وکیل بس دې الله جل جلاله شنه په تصرفات داري کې الله متصرف دې وګدا دې بس به چا زره لښته وذ یو غدا دا و چويسای سنسره خدای دې له یز بالله چې دا و د خدای دا و ته الله د کوي لائی اسن کی فال ماشو اس کلے باد نہ گنی 40 سالہ تو سلام اس کلے باد نہ گنی 40 سالہ تو سلام لائی اسن کی فا باگ گنل بد باگ گنل کنا باگ گنی چوک 40 سالہ دریہ خبر نہ چھی بندہ د اللہ د اللہ تو بندگی کی دی اے باک سجدہ پر بندگی چی بتسن گنی باک نہ کہ شلمی کی بنا مانو دایښه ولر ملائکه د مقرربونه نه د ملائکه الله تعالی ذکر شیری ومانیا سنچفه چا چې د الله بندگی ته بده غنه او ویاست بیره او بشرو ټکړه زر دې چې راځم اکبر به کې الله جلرا ځان طرف ته زمان ځمو قالو برازی بول سر چې ته تله نشه خلاشي دې بندگی د الله عبادت بد غنه لوم کوفر دې مسالې ته وښیخه د الله باندې تا بد نظر کولم چې کوفر <سؤال> دی د الله دین ته بد وینم کوفر دی او ځان سپټ غنل یعنی دین ته سپټ نظر کولم چې کوفر دی زه لوي سړی یم لوي سړی او څنګه دغه شړای پیسې راځو کوم یا سبیر یا سبدیر دې يا یو شراتا تو جرا ذات الله تو شریعت باندې فیصلو کا الله تو شریعت فیصلو کا ما غوی گرے شریعت لا چھتا وئی شریعت می بالله کا خبر چاو کرا دوسرے عوام کا تیر دے اور یا کہ چاو تو شریعت تو کا ابی شریعت ما شریعت تو لکی دیتہ جان یو قسم سپخ کاری اور دے جان چت گرے دا گنا کا تیر دے فسیخسرهم من لی خبر وانی پوسړایت نه مقصد دا زمما چې څوک جن تاسو نظر کوي شریعت ته چې څوک نظر کوي هغه چرې هغه کافر دی هغه کافر دی چیرې هغه په دې درګه روبو نشي دی وایو ځان دې په پتو باندې د کوپرې زمما څخه به د شيټو راځي په چا باندې د کوپر کوتر فتوا زیاد زیاد ساتي دا ښا قران چې چاته کافر وي هغه مسلمان کولې نه شو هغه موږ مسلمانانه ولا نه شو ا کوم چې ایو سڑی چه دا اللہ پہ کتاکی رسلمانی اگر تا چوئے؟ اگر تا چوئے؟ اگر تا نو من قول علی اخیه چاچی یو تا و رورتا کافر ویلی حقد باہ بیه احدهمان دا کلمہ کفر با تجید گوو که یو کبانا نوزی کای محلو کا عرب کافر کی ته محل نو به ترادر دی نو مسلمان ته کافر وې ورو نو سره پخپل چکی ته ته او نو اوصاف سره کنه ثابت و یو سره نو مناه و یو سره نو مناهلمه نو کولی شي غیبت زانه شي کنه ویلا کوي په دې درس د پاسک فاجر غیبت کول اول غیبت ناروان نگه ده غیبت نگه کنا ده حعین چکم دینا خلق پیول دی من دین کشفر العیب ان کلی کازی بن ران کلی بلوینی اطا بالمسایب اللہ اللہ المسلمون اللہ حدیمت سوامی و دین اللہ من کلی جانبی یو سره و زمن را یو ملگری ورتویلی چلک دلاللہ قرآن و منا دلاللہ دین و شریعت و منا اگوی استاق قرآن و قدشی کی که دل نو دغه خلق د تخلو مسلمان ویلی ها مسلمان د ویلی شي څه چکه چې دغه شړې کوښه وای ستقدیران وای ستقدیران کوښه دغه بو پېکې دي دغه شړې څه دي ها ماي څه پیږم منه تا معلوم نه منه څه څه تا معلوم نه نو څارو څوک سم کاپې ها او ته نه یا څنګه فلم مسیح وو و دوی نشي و زما نه کې ټول کاپې دی او په دا ټول چې یو وډه لور د خدای سوی بل لاله چې خدای وي بل لاله دریم خدای کا تر کا شنزشو مجرسا منتر شپاکشو او اندوانا منتر ووشو شنیانا منتر ها جی انجا او توی چو کسم کافیر دی دنیا کی چو چوب کافیران توی پر ایسا سمبانی کافیر ها وی ویس پیش هر کافیر چید محمد رسول اللہ نایم کار کئی اگر ایسا سلامان سرے منتر دی او چو محمد رسول اللہ منی توی پر ایم او چاہی جد محمد رسولایی نکار کردے کار داہری دے کار کمونیس او کار مشرک دے کار یهودی او کار نسرانی پسیزا دے چی نکتول پرساس را مامسونی کار کردے او کفرنو ملت الوانی دا کفر بیا یوڈالا اگتا بیا تخیمہوری مشو بیا خا بیا خلق کول کی دا شپاک قسم دی مور روم اسیان شو قسم دی یو قسم دا بتری کوئی دیم تا جا سلیق وی درین تا سکوف وی درین تا روم تا شماس وی او متران وی او دا جنی نصره حماس وی او دا چو دالی فی؟ شپکر دالا پدی که آزم دا اقصام نید ایسو کس مقابر نید محدد تاوی جدقا شی اقصام دی نو لن یستن کفل مسیح او این یکون عبدالللہ والملاکاتو مقربون و مایسان چې چا چې دغه شاند د بدو کنه د الله ته عبادت نه یا چې دنه د تک بده کنه د الله عبادت بندګي یا شرم کړ د الله د بندګې او مشرچو کړ زده الله بر اجازه مګا هغه هغه طرف څخه ټوله پسا تاسو جو ایمان وړي معنا صالح کړي زده پربوبو ور کې اجرونو لاغو یزيد بن الفضلی زیاده چې الله جل شعل د خپل مهرباني نه و عملونه پسا او به بدرملی د الله بندگی او داري کې ژوندون مشروت کړی د الله د بنده نه پریوازې عذاب وکړي هغه له عذاب نه نه مرځوب لې عذاب د دماغ هغه چناي کله عذاب راځنه او کله عذاب من علي منو بوليم دردون کې عذاب ولای یجدون راو باندې هغه د پرمنځ د الله غې د الله د وليان دوسه ولا نشره نه اندادي يا ايها الناس لقد قران وداري د پیغمبر اي يا ايها الناس خلكو قرجاكم اتنا ده अगले 10 बरहान बरहान मि रब् بكم دليل حجته ستاسو दखला سيد पारया ستاسو تباید पारा बरहान मि रब् بكم कतरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ताबेदारी दि उकडा नसलाज बशीती अ कता बेदारी दि उकडा नवरब बशी बरहान دليل حجته मोहम्मद रसूलुल्लाह مانه لیکره تاسو ته نور مومینانو رڼا کارا برهان محمد رسول الله ځکه هر خبره هر شی د پیغمبر سنده برهان دی او حجت دی زړه ته چويلي برهان وان څنګه یلیکم نور مومینانو نازل کې پتا سبان دی نور کارا قران دی یا تخله پیغمبر اسلام و سلام الله علیه ګر رڼا کارا د ایتلا قدواد باندې نور کیږي قران نور دی خالف تجين کي دايمي محمد رسول الله نور جي وحي پاغلا خلي دي دنيا کي رناخو دلي داخل کو تا اسا کسان جګومان وري بل الله په دې باندې ور تصم من ګلي د الله په جين باندې سر جي داخل بګي دل را پختل مهرباني کي افاجل جويا دي ملي لار بو کي دي خلکو لرا اليهي خدایي طرف ته جنت طرف ته قران طرف ته آخرية سورة مربوطة من قبل سرا و سرا يستفتونك تپوسك تاني داخل قبارة قلالة كي قلوة الله يفتكم الله بجواب درد كده دي قبارة قلالة كي قلالة ممسك ويرو من لا أصل الله ولا فره نا أصل و نفره نا پلال نوزي انه مرون يو سرعي حلقه من مرسو لئيس له ولا دنوه اغده پارا بچي وله افتن داغي خوروي فالها دي سمواتره كالده پاني مغده چده پري نا مسجد تر شوی دي او را اخیافی دره مسجد شیخو سدوسو کنه اووام شراق فی سدوس ویلو دعا یا نی الله تیمر یا یا نی یا الله چی دی یا چی چاته وي سکه مرو روپور سکه صرف پلا دی وي نو دعا بیا دی فلو هغه فرض پره راځي سما درګه نیمه چې دی پریشي دی او هو دا اوروري یاري سو میراسوری د دې جنید د خوړ الا یکل الله ک نوی د دې خوړ پره بچي فیل کان د دعا نی مدا ما تلک تجدید پیلې ویل کانو کی وی دله میراص وونکو اخواتن سورونه دي رجالن سړي اڅڅشي دي يا خږي جنہ کوي نو ذبې بال زكري مثلو هدول اونسې تهفيقي داینه و غا هغه ابي کسو ها مساویاںه مساویاںه تقسیمو حضرت عچي جايانه الله چري په دیوجه باندې هغه طنصره ل زكري مثلو هدول اونسې اندن یو بې دین دا حکم نه دی په पाच ګورانه شي چې الله <سؤال> تجللو کړه هي تنتجلو بیانې الله <سؤال> جل شانته تاسو تاسو طریقه ګمراهي طریقه هم دا بیانې چې ځان دې وساتې انتجلو ما نه هم نه دا ګمراهي لارې هم ته کې چې دا اوران لارې دې ګورې نه مزه ګته بادشي ګمراه نشي ډاکټران خلاص لري لا شي غره د ډاکټرانی کنن د مراد د ایلاج د پاره نو هغه دوا یې هم دلته درکې او قصده د دواینه تا ته علاج مو خی پریزوب د توخی پلانې پلانې ښه یې هم په بازار ساتيږي راغه دغه دی وخه ټک دوه ورو تمرې او بیا دا دواې ګور اثر نه کوي وک نه وې د خدای قران او علاج دې کنه شفای دې کنه دې د ګمرایل اریو مون ته خدای دی او دارګې د دار جہانم لارې منتخوري د جہانم لارې منت، خو د لیک په دې لارې لاړې د جہانم ته به ورسیږي او کپ دې سیر لارې لاړې نو جنت ته به ورسیږي او ستاسو خدانو کې جنا چې کیږي او جہنمی کېږي ستاسو مخشی سرعت سرع رد از دیدہ منگو ایلو یو رد اسمیو بل رد مانوی رد اسم خدا دے شیاء اللہ از مندستا بندگی تو یا کنا بدو یا کنس سید سرعی فاجہ کی رام اسلوہ واللہ نابدو البقرہ مصب الیہو جیوال حمد سرعی بقرہ کی واللہ نابدو اللہ عمران سرعی عمران کی ونو تے حقوق علیبات سرعی نشا حقوق دا اللہ دا بندگان و قرار پر فانزلان اینا مایده دا مینا سامائی سر مایده که دا مسئل شوار تاسو چه کلت بندگی دا اللہ او کرنو اللہ ببرکتون نازل کی معنوی رفت دا دے منسی صورت کی اللہ جلل شانهو احکام بیان که چکن درائی و درائیت تمس کی صلاحی اصلاح راولی او دا انگی پیدا کریم اللہ جلل شانهو پدی صورت کی بیانی ای اغا مسائلہ البراد چاگا دا حلال و دا حرام مو مطلب د اسلامی حکومت دې قائم کړو نو کوشش داو کې چې حلال او کره حرام نه لري قائم کړو نو پکېرو پکېر چې ته حلاله ها او حلاله چې حرام نه لري نو حلال او د حرام وځاحت دې صورت کې دی دمهبردا دا, دا, دا, دا. اسلامی حکومت دې قائم کړو مله بیا ذات کا دامنیزانونه هر څنه چې قانون قانون ساز اسلامی مقلوت نه ګرځوي به چې قانون ساز وڅرګي الله وی نو الله جل شانہ چې چاته حلال او چې چاته او پښتنه او چې ته د کوم شي ته حرام نه نو دا حرام نه حلال او کې حرامون کې قانون سازي دا حد یا نفی شرک فی التصرف دغه وځاه سره برابر نه پدې سره راته نویشر د فیلی بیان دی نفی شرک فیلی لکه شرک یقد بیا مساته شرک فیلی باب نه نو حلال او حرام د دې په امتیاز کوي امتیاز نظر لږی لا چته نوخري بابا خو لا چې نظر پراته ځاګه چته نوخري دایره کې مستصراچی هغه محرمه ذکر شو د نکاح سره تعلق لري د نکاح سره چې لري په دیه صورت کی نو اغم حرامان ذکر که چکنو دو خوراک سر تعلق لریم زکر پیانبر اسم پرمایی چد دوال دو شیان زماری راس رو که از بدا جنت زماری رو کم مای ما بین لحیه و ما بین رجلیه از من لح الجنه صورت نسا ما بین رجلیه ان خبر شوا اپا صورت مایده کی ما بین لحیه ان خبر اللہ قی ما بین رجلیه و ما بین لحیه از من لح دا د لوا شونه مفہوم ساته چې اسره دي نو بیا با الله جل شان تعالی جنت درکې په دې سورته چې مسائل اربا ورسره امر مسيحه مثالونه د نخل الاهد کتابه حقه اډانې چې کوم سره د jihad نه متکاسل دي دا لري او نمونه په دې سورته پيش کړي مجاهد پر اسکرې او سورې دیسا کیدنه سورته ال عمران چی سورته بقرجهات بسلو کنه او دیگی او سو نمانی دو متقاسلی نو دو مداحیمی نو پیشتی داشن نچی دو مانی سرائی دو پرشاند بیا خپل قاید و رابر توایی چه تلاشی جواد کوا منگ درلتا بناس حسو تر پا خپل رسان دو آنسان نا که او تل اندوان دو کشمی نا و تل منبلافشو او ننبوزو پتیاره که منگ یار یو تایلان خواره منگ یو کو پا خپل دو جنس را منگ نو شوګټلې آیا کې وسړی راځي او استاد چې د نو وطن خبز کوي او خزر د نه اخلي نو ته وایې چې زغلاست نو ووت کوما الله تعالی دل خوشال کړي دې څه څه څه وایي په تا سره ځي ځې جنس راځي نه ورمه نو حبیب الله خبر کړو چې وایي جنس راځي څخه د سوره مکه وی کلام داغه ظالمانو مخه بنیسې د حربیانو د باغیانو اا دا غلو لاس پر کټکوي د شي په سپیړو سپیړو دانه سبيږي چې ته څوبې چې لاس دې زنه چې کټکړي نه کنه پر سپیړو والله دته تواڅان چا منراولي اا دا غي ته سلیور کوي تهدید او زجر ورکه مؤمنانو ته او فزایح د يهودا د نصارى تقریبا په 50 وردو سره په دې سوره کې شوي دي ختم کړي بسم الله الرحمن الرحيم يا أهو الله زنامنوا أي مؤمنانوا يا أهو الله زنامنوا أي, اي مؤمنانوا دالله جل شانمه جبا حكمات كله جرس تقسي يو قانون تفرير كأنا قانون نو قلوان رياه الله زنامنوا سر ذكر كأي نو مقصد داري حكمات داري چه دارت چتاكي چكم ايمان یا دعوال ايمان پتا گريه كأنا نو دق ايمان ببعيش سر پر ده قانون ادا قول ادا قولو یا ایها الذين امنوا اجتکل عدد مطالبه توحید کی اللہ پدانه یا ایها الذين امنوا عبد الله کی کی په عبد الله کومه سره ار تبیع العنوان یا ایها الناس یا ایها الناس او دل دو یا ایو اللہ او بل طرف تمو مسکوه لئے چا دو یا ایو اللہ جنا منو دو یا ایو الناسو دا پر دامو کن یا دا ایو اللہ جنا منو اکثر مدری سورتونو کی کی او سورت چونکہ آخری سورت تی تقریبا تقریبا آخری یہ سورو دولستم سورت دیکھن دو سورتونو دینا رسک او نور چکر دینا باس او اکثر در تحلیل و دو تحریم او قوائل و زوابیت پر یہ سورت که اللہ بہم کری يا ايوا الذين امنوا اي مؤمنون اعوذ بالعقود طلعت سواجي الله سلاجتو ماجي تا سوكري دي الله تا سلاجتو ماجي اخر سيغا پورا كاي الله سلاج منده كنماجا كريدا الله زمانا سوادا خسته रुद्रक समाديوي يواادا وامي على سوب ربيكم دويمه یا ای وەڵا زرادونو محمد رسول الله تعالی فی خطاب دے دارین علماء تام خطاب دے دارین غیر عامیان تام خطاب دے جب ټول په عامونو نو راځي کنه راځي اے مؤمنان وافوق رکای بالوقود اغواجی چې تشغل الله ساکړي دي اغواجی اګه بیعتونه چې تاسو ته چا ساکړي دي د خپل امام سره د بیعت وکړي بیعت څه شه دی یا جین تصراوله پا بیات تونو را گلے خواب پسر آگلے پسر آگلے پا بیات پر آزی خپل امیر سر با بیات کی داگش اندلاز پچکننن سر ورکی ایچے سر با نو تر مرگ پولی با زد دین خزمت کون در دین قائموڑ پا جہاد بکو مالی جانی جہاد تز تیاریما لیسی بیات بچا سکی لس قسم بیات امام نسائی رحمت اللہ علیہ زکر فور امام نسائی تو قسم بیات صحاب اکرام چکن کرے لے لس قسمه بیعت کله با پیغمبر صاحب چې راپاجیږه ماشه بیعت وکړي امرسن بېکلرهه بلوګره صحابه کرامو په چې رسول الله صلی الله تعالی صحوب بیعت وکړي کله چې بیعت کول ته ضرورت دی او بیعت ته ویل دی دا زوی تجدید بیعت و بیعت ته د امسر کړه بیعت کړه با یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عال الموت من بیا یاد کړې پمرا ساتو اسلام سره چې ځم به وجمو د جهاد نحن اللذین با یرو محمدن عزل جہادی ما بقینا ادب صاحب کرام پجن جهاد کی پجن روح کی دا چې وایي کنا وایي من دا ارزو نه نیو چې پمرا سم سب یاد کړې دې من دا چې جهاد وکاو تر مرګ پورې عزل جہادی ما بقینا الله او بیا سوري کړې د خپل کې اوسه دانن کی خلیفہ سلسطاب بیات تے آغین بغوات مکوا مسلمان سلسطاب